І невидимі хвилі несли в народ відчуття свята, веселої безтурботності і радість. Радість, радість. Навколо столиць союзних республік теж працювали такі ретранслятори. Люди, котрі йдуть біля урядових трибун, повинні бути під контролем. Якубович тяжко похитав головою і простогнав. Все псові під хвіст. Ще два-три роки, і ми могли б оперативно контролювати цілі регіони в будь-якій точці країни. Ми могли б створювати полки, дивізії. Та що там дивізії? Армії відданих солдатів, які не знали б страху і жалю. А потім? А потім нас усіх розігнали а обладнання, яке ще залишалося, розтягли по відомчих норах. Пам'ятаєш ГКЧП? Планувалося, що все буде тишком-нишком. Ніяких заворушень, ніяких мітингів і протестів. Та тільки технологією і апаратурою, що працювала за цією технологією, вже розпоряджалися люди, котрі розуміються на цьому як... Нас вигнали, мов п'яниць з шинку. Побоялися залучати, ненадійні, мовляв. От і вийшов у них пшик. Ну, а вже коли до влади прийшов Єльцин, він взагалі знищив усе до бісової матері. Досвідчений інтриган все життя при дворі автнув таку дурницю. П'яний був чи що. Та, мабуть, ні, бо тоді б не вийз усю техніку з республік, які стали незалежними, значить, знав про її цінність. Але, можливо, тут попрацював хтось інший. Оті Калугіни та Гордієвські. Їх у нас вистачає. Отож, поки розібралися, що до чого, поки наказ грізний видали, щоб сейфи і обладнання не зачіпали, Наша служба безпеки все ліквідувала, аби до чужих рук нічого випадково не потрапило. Жаль. Він говорив, говорив, а мені робилося все страшніше. Ні, не те. Страх був присутній, але сильнішим все-таки було відчуття огиди. Неначе я ненароком вступив у напіврозкладену мішанину зі скалічених людських тіл. Господи, та ж у цій мішанині міг опинитись і я,